Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 7. februar, og denne morgen starter vi med at høre om den sure stemning, der herskede på Wall Street mandag. Så skal vi forbi den svenske krone, som flytter med den laveste kurs nogensinde, og derudover skal vi høre om en ny russisk sanktion, som kan give dig dyre brændstof. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er sine Terp. Stemningen var næppe munter på Wall Street i går, for amerikanske aktier fik en svær start på ugen. Det er konklusion fra Craig Erlam, der er senioranalytiker hos Finanshuset Oanda. Det brede SAP 500-indeks bakkede med 0,6 mandag, mens det teknologitunge Nasdaq-indeks smed hele 1 og Craig Erlam forklarer faldene således ifølge MarketWire. Aktiemarkederne oplever en vanskelig start mandag, Uden tvivl tynget af udsigten til flere renteforhøjelser og spændinger mellem verdens to største økonomier, forklarer han. Det er altså ifølge senioranalytikeren spændinger mellem Kina og USA, samt den brandvarme amerikanske jobrapport fredag, der puster aktierne i en sur retning. Europa har smækket en ny sanktion i hovedet på Rusland, og den risikerer at gøre din køretur dyrere. Det er nemlig ikke længere tilladt for EU-lande at importere raffinerede olieprodukter fra Rusland, herunder diesel og benzin. Og eftersom Europa har været meget afhængig af russisk diesel, er det særligt ejere af dieselbiler, der kan forvente højere priser den kommende tid. Det er i hvert fald vurderingen fra Kim Blindbæk, der er seniorøkonom i Sydbank, han siger. Forbuddet mod at importere russisk diesel kan få betydning for dieselprisen i den kommende tid, Sidste år så vi blandt andet, at dieselprisen i en periode var højere end benzinprisen. Det skyldes blandt andet frygten for manglende leverancer fra Rusland, men også udfordringer på europæiske raffinerier, forklarer Kim Blindbæk. Forbuddet mod raffinerede russiske olieprodukter trådte i kraft søndag den 5. februar, og det er to måneder efter, at EU-landene i december forbød import af russisk råolie. Den svenske kronekurs flytter med det laveste niveau nogensinde. Ja, sådan lyder det fra cheføkonom i danske Erhverv, Thor Strammer. Han konstaterer, at en svensk krone i øjeblikket koster lige over 65 danske øer. Og ser man bort fra en enkelt dag under finanskrisen i 2009, så er der tale om den svageste svenske kronekurs længe, Thor Strammer uddyber. Vi er simpelthen vidne til økonomisk historieskrivning i øjeblikket, hvor værdien af den svenske krone er faldet til et niveau, vi praktisk talt aldrig tidligere har set i nyere tid. Seniorøkonom i Sydbank, Kim Blinbæk bemærker, at der er to hovedårsager til den manglende appetit på svenske kroner. Nedturen skyldes til dels, mener han, at den svenske økonomi bremser op. Det udmyndter sig blandt andet ved, at boligpriserne i Sverige er faldet uafbrudt i ni måneder. En anden faktor er, at den europæiske centralbank formentlig vil hæve renten mere end den svenske centralbank, der hedder Sveriges Riksbank, Og dermed mister de svenske kroner altså noget af medvinden fra renterne, bemærker Kim Blindbæk. Og hvis vi vender blikket tilbage mod dansk jord, så forventes Carlsberg, Ambu og Demand at aflægge regnskaber i dag. Så der er altså virkelig lagt i kakkeloven til en spændende dag på børsen. Hvordan de regnskaber lander, kan du selvfølgelig læse på jorinvestor.dk, og her kan du også til morgen læse historien om, hvorfor Sydbank mener, at SAS-aktien kan blive værdiløs. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne tirsdag morgen. Husk at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast, så du hver dag får leveret de vigtigste nyheder for morgenstunden. Du kan som altid følge nyhedsstrømmen på Euronest.dk i løbet af dagen og høre med på millionærklubben som vanligt kl. 9.06, hvor Tine Choi fra PFA er at finde bag mikrofonen. Tak fordi du lyttede med.